a'udhu billahi minas shaypanu rožim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sejidina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa jazma'in wa ala uzmiš vam Allahum žallašanuhu koji nas je stvorio koji nam je vjeru islam podario i koji nas poslije toga još uvijek se brine nama, i daje nam ono što nam treba koji nas nije napustio Salavat i selam neka je našem poslaniku Muhammedu salallahu alaihi wasalam čije hadise očitamo čist ćemo sunnet ako Bog da u životu slijediti i uzeti ga kao svoj način života i neka je salavat i selam miri blagoslovna sve njegove ashabe, njegovu časnu porodicu i sve vjernike do sudnjega dana evo ja sam večeras dobio težak zadatak da zamijenim svoga profesora Hafiza Kenana Musića na ovoj halki inša Allah pokušat ću za Allahovu pomoć da dam barem nekoliko procenata onoga što daje hafizkena i što vam prenosi ali potrući se da ako Bog da to bude iz srca pa će sigurno od toga neke koristi biti jer u kaže ma jan paleku minel kalb jesilu ilel kalb da ono što izlazi iz srca dospijeva u srce izlazi iz srca jedne osobe i dospjeva u srce druge osobe. Potrudit se koliko su moje mogućnosti da te koristi bude što više ako Bog dava čaras. Na početku ćemo se, kao i obično, sjetiti e, imama i Buharije čiju zbirku ovdje čitamo, čije hadise, pomalo komentarišemo i koji uložio ogroman trud sa osnovnom namjerom kada je piše ovu knjigu da sačuva sunnet poslanika aleh to jeste da sačuva vjeru islam od svih napada mogući je kada danas posmatramo nekoga kada objavi dobru knjigu je l možda je to neki doktor a možda je to neko pisao iz ovog ili onoga razoga divimo se čovjeku i kažemo koliko je dobar i valla allah jesu takvi ljudi dobri a zamislite čovjeka koji je svoj čitav život dao Da napiše knjigu koja će sačuvati sunnet Allaha poslanika lika i sela. Stoga ga se ovom ovim trenutku sećamo sa jednom fatihom ili dovom, ridanillahil fat. Molimo Allahu džellelahu i da ga zasluži, da ga nagradi prema prema njegovim zaslugama, prema prema njegovom trudu. I večeras ostajemo u okviru poglavlja ili knjige o abdestu. Poglavlje koje ćemo večeras obrađivati imam Buharija je nazvao Babu Gasli Luadžihi Bilijedejni Min Hurfetinu Ahida Franja lica obje jednom šakom vode. I uglavnom, ako posmatram ovaj hadis, načalno on govori o jednoj veoma bitnoj stvari za svakog muslimana. A to je da kao i abdest, tako i svaki drugi ibadet, svaku i drugu obavezu koju izvršavamo prema Allahu ili prema drugim ljudima, treba da izvršavamo na najljepši i najpotpuniji način. Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu i u hadisu kaže, kazao: "Innallaha katab al-ihsan ala Allah je propisao da se sve stvari na najljepši i mogući način rade. Tale, pa ida tetelkum fa ahsani alqitaal. Kaj pačaki kada ubijate, činite to na najljepši narod, na najljepši način, mislim se je na na, na Čitite to na najljepši i naj najpotpuniji način. Da bi čovjek uspio u svom životu kao vjernik da stvari i ibadete čini na najljepši najnajpotpuniji način, mora da ispuni dva uslova. Prvi uslov jeste da se upozna sa vjerom islamom, da se upozna sa slunetom Allahom poslanika, odnosno da se upozna sa propisima kako određenu stvar treba raditi, kako treba klanjati, kako treba abdest uzeti, kako treba posjeti, kako se treba odnositi prema roditeljima, kako prema djeci, kako prema komši i tako dar i tako dar. Prva stvar je znanje. Odnosno, prije znanja dolazi ono, važnija to je čist nijed ili namjera. Ja sam u proteklim danima u svojoj glavi malo šire razrađivao ovu temu čistog nijeta, iskrenog odnosa prema Allahu, Želešanovu. Šta je to u stvari, kako bi vjernik to sebi najlakše mogao i kako bi vjernik najlakše mogao to dokužiti, jel? Iskren nijet, čini mi se, nije da čovjek jedan dan radi iskreno, drugi dan neiskreno. Nekako mi je to da je rečak koju čovjek treba postići, odnosno stanje koje čovjek treba postići da bi radio stvar u ima Laha Želešanog da bi tražio njegovo, njegovo sadovoljstvo. Ja. Vidio sam mnoge ljude koji lažu druge ljude i u tome uspijevaju. Ja. Vidjet ćemo i mnoge ljude koji pokušavaju lagati Laha Želešanog naravno u, to, u tome neće uspjeti Allah zna sve. Ja. Međutim postoje i ljudi koji laži, lažu sami sebe. Ja. Pa evo sad će nam nastupiti mjesec Ramazan. Mnogi će kazati ne mogu ja postiti imam težak posao. Novi će kazati, ne mogu pet vakata, namaza, vala je puno, radim pola dana i tako dalje. Neki će kazati, studenti, nisam taj ispit položio zbog profesora, iako to nije tako, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi su spremni sebi opravdavati stvari lažući sami sebe u posvijesti, znajući da nisu iskreni prema sebi, znajući da nisu dali svoj maksimum, da nisu uložili onaj svoj trud potrebn da bi se određena stvar da bi se određena stvar uradila, jel? Eh, nekako mi se čini kada čovjek bude iskren prema sebi kada sebe ne bude lagao da će, bud, da će uspjet biti iskren prema laođe lešanog i prema drugih ljudima ja? prema laođe lešanog i prema drugim ljudima zašto? kada radim određenu, određenu stvar ako smo iskreni prema sebi uložićemo maksimalni trud uložit sve moguće da to uradimo i kada govorimo o čistoj namjeri iskrenom odnosu prema laođe lešanogu u srcu, jel, to nije ona misla jel, ja to radim u ima Allah Želešanu to je čitavo tvoje htjenje da određenu stvar uradiš na najljepši, i mogući način odnosno da udovoljiš Allahu Želešanu da se njemu svidim to što radiš jeli. stoga, kada govorimo o abdestu kada govorimo o namazu, o postu o zakatu, udelivanju na fake o svemu, o svakom propisu o svakom ibadetu, moramo se truditi da to činimo na najljepši mogući mogući način, jel. Jer Allah Zalašanuhu u Kur'anu kaže وَاَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ U istinu čovjeku pripada samo njegov trud koji uloži, jel? A to je u stvari njegova iskrena namjera i trud koji uloži da bi tu namjeru ostvario, jel? وَاَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى I Bog da, njegov će se trud na svudjem danu kada to bude najpotrebnije i vidjeti, jel? Kao što sam rekao? وكذلك في أقلع بإيمان جوهاري ينزل باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة فرعان يليتها أبي رشكي يدن ومشاكم بدي حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلم القزاعي مسور بن سلم قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيدي ابن أسلم عن عطا بن يسار عن ابن عباس Pričao nam je Muhammed ibn Abdurrahim i kazao da ga je obavijestio Ebu Seleme el-Huzza'i to jest Mansur ibn Seleme njega ibn Bila, to je Suleiman prenoseći od Zejda ibn Esleme a ovaj od Ata'a ibn Jesara a on od ibn Abbasa radijallahu anhuma an, i, an ibn Abbasin anahu tevabbae od ibn Abbasa da je uzimajući abdest Pagasale vajhahu aqada gurfatan min ma kaže da je uzimajući obdest oprav svoje lice na sljedeći način aqada yeah. gurfatan min ma'in fa madmada biha kaže uzao je u šaku vode i njome izapravo no, usta vosten šaka i izapravo nos yeah. sa jednom šakom vode ثum aqada gurfatan min ma'in fa jaale kaže, potom je uzeo ponovo šaku vode i prislonio je u svoju drugu ruku ođa'le biha hakeza a dafeha ila jedihil uhra fagasale bihima očhahu kaže, prislonio je u svoju drugu ruku i objema oprao svoje lice znači, uzeo je u svoju ruku jednu šaku vode, prislonio je u drugu i objema oprao lice summa akave gurfetan min ma'in, fagasale biha jedehu ljumna Kaže, posle je uzeo opet u šaku vode, oprao njome svoju desnu ruku. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al Kaže, a onda je uzeo ponovo u šaku vode i njome oprao svoju lijevu ruku. Thumma masaha Kaže, a onda je tom blaznom rukom koju nije ponovo pravu koju nije uzimao vode, potrao je svoju glavu. ثم اخذ غرفه من ماء فرش على رجله حتى غسلها ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى kao poseuzao jednu šaku vode i prosuo je na svoju desnu ruku i oprao je a onda uzeo drugu šaku i njom oprao svoju uh, nogu to jest lijevu nogu i izjavio je sljedeće ثُمَّ قَالَ هَا كَدَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ Kaže, tako sam vidio Allahova poslanika صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ da je uzimao abdest. Tako sam vidio Allahova poslanika wasallam, da je tako uzimao abdest. Dobro, ovaj hadis u njemu uglavnom fikske poruke. Ja nisam posebno posebno, kažem, upućen u fikske propise naravno da znamo je osnovne jel? i posebno se ne bi unosio u, u, u, u, u ta područja jel? spomenut ćemo one koristi hadisa koje se spominju u ovom našem bosanskom izdanju e, Buharijeve zvirke hadisa koji su na, na neki našim komentar jel? kažu da se iz hadisa može sljedeće zaključiti prije svega vidjeli smo na početku da je abdest punovažan ako se propisani organi tijela operu najmanje jedan put i to jednom šakom vode. Jel? Mnogi su na upućenju vjeru, pogotovo možda ovi stari pa kažu farz je tri oprat. Nije farz tri put oprat. Znači, da bi abdes naš bio punovažan, svaki dio tijela koji je farz oprati, oprati dovoljno je oprati jedan i dovoljno je oprati iz jedne šake vode. Druga stvar, usta i nos i zapiru se najmanje jednom šakom vode. Jel? Mada mi to često radimo sa više i ako je to u određenim normalnim granicama, to je ljepše raditi na, jeli, na taj potpuniji način. Međutim, šta bi ovdje trebalo, trebalo kazati? Inače u Lema kada govori o gušulu, kada govori o abdesu, inače kada govori o pranju posebno podlači jednu stvar da se treba brinuti o važnosti blagodati vode, da se ona ne nasipa. Da se ona ne nasipa. Čak karnu kada ima vode u izobilju treba je čuvati i ne treba je bespotrebno prosipati. Zašto? Kada posmatramo čovjekov život, šta god čovjek u životu radio, ako ima puno i metka, koliko god bilo malo da on potroši na primjer hiljadu maraka, dvije hiljade maraka, ako svoj, svoj nefs nauči na rasipništvo, takav će uvijek ostati. Kada postane siroma, možda poslije toga, isto će nastaviti radno. Isto tako, kad na čovjek nasi uh, nauči da se rasipa sa vodom, uvijek će se rasipati bez obzira da li imao ili nebi, ne, ne imao. Jel? To je mislio kao trening. Kada hoćeš da učiš baš nešto dobro, moraš to više puta ponavljati, ali da bi naučio sebe samo kako to treba raditi. E isto tako, ko što sebe moraš istrenirati i naučiti da činiš dobro, možeš se naučiti da, uč, da da činiš zlo, odnosno nepravilo i to puno lakše. Jer Allah dž.š.u Qur'anu kaže u uh, Yusuf, inan nafs la amaratun bis-sū'. U istina je ludska duša sklona zlu. Ja. Yeah. U istina je ludska duša sklona zlu. I uvijek ispod moj šejtana lakše je sebe naviknuti na loše stvari nego na dobre. Stoga se čovjek treba čuvati da i onim najmanjim, najsitnim detaljima slijedi sunnet poslanika, ali i salam, slijedi propise koje su kazali, ko, ko, koje je napisala i klasificirala u lema, jeli, da slijedi te propise, koliko u izobilju imao vode, ili neke, neke druge blagodati, jel. Sunet je kada se izapiru, jel, usta i nos da se to uradi desnom rukom. Jedan divu uleme kaže da usta treba zaprati desnom rukom, a nos lijevom, jel. I, i, idući u smjeru, da je poslanik Aleih Selam u, uobičavao da radi a, lijepe, pozitivne, a, čiste stvari desnom rukom, a prljave i negativne stvari lijevom rukom. Jel? Samo ispranje nosa možda nije negativna stvara, ali sigurno je nečistija nego, nego ispiranje usta. Zato jedan dio Leme kaže da usa treba je zapratiti desnom, desnom rukom, a nos lijevom. Jel? Iz ovog lista također takođe možemo vidjeti da kada uzimamo abdes i peremo naše lice, da to trebamo rati sa dvije ruke, a ne jednog, jel? I to je dovoljno sa jednom šakom vode. Vidjeli smo kako je posanik, a kasnije i Ibn Abbas uradio u jednu šaku je uzao vode, prisonio u drugu i zatim potrao svoje lice. Također i ovaj detalj govori koliko su ashabi s obzirom na situaciju u kojima su bili brinuli o blagodati vode, jel? Takođe pri pranju parnih dijelova tijela sunnet je prvo prati desni pa onda lijevi dio. Jel? Što vrlo dobro znamo. I to počinjući sa njihova vrha. Ako peremo ruku, počinjemo sa vrha ruke. Jel? Ako peremo nogu, počinjemo sa vrha noge. I tako dalje. Također noga hadisa možemo zaključiti sljedeće. Da pranje lica e, jeste puno važno jednom šakom vode s tim da se ono u cijelosti opere. Znači kada govorimo o pranju u ljica, umivanju, što jeste tema oga poglavlja, jel bitno je da se ono u potpunosti opere, bitno da se ono u potpunosti opere, makar to bila i mala, mala količina vode. Zatim, potiranje tijeme na glavi, jel činjenje mesha iz ovog hadisa, jel mi obično kada uzimamo abdest, kada završimo sa pranjem ruku do lakata, onda uzmemo ponovo oprjevo naše ruke pa blažnom blažnom rukom poteremo poteremo najmanje četvrtinu glave je l iz ovog hadisa saznajemo da nije potrebno po, ponovo prati ruku nego možemo onom vlažnom rukom koja je ostala od pranja naših prijašnjih dijelova tijela potrati potrati i to će biti to će biti dovoljno uglavnom to su to su osnovne poruke ovoga hadisa kojeg smo večera imali, ja ne bih želio posebno da dužim, posebno da ulazim u uh, neka razmemojlaženja među ulemom i tako dalje, molim Allah šanuhu, da nas uh, sve nagradi da nam bude otkoristi večerašnje dru, uh, druženje uh, ako Bog da da što više čitamo hadisa Allahov poslanika alih i salam da čitamo uh, njihove komentare da posjećujemo predavanja jer to će u istinu biti E, dobro za nas i za, za našu vjeru. E, na kraju bih napomenuo da ako bovda kada budete izlazili iz mjesečina, na desnoj strani e, na izlazu imate mogućnost da uzmanite ramazanske vaktije koje, su pri, e, koje je pripremio džemat ekonomskog fakulteta. Čini mi se, volim Allah za i da ih zato posebno nagradi za služenje njihovo, njihovo vjernicima, jer e, ima jedna predaja koja kaže da su Ešraf ili najugledniji ljudi U određenom narodu Oni koji ga služe one, Oni koji ga izmete Stoga modim Allah želešanuh da je zato posebno Posebno nagrade Ja vas još jednom zahvaljujem što ste došli Modim Allah želešanuhu da vas nagrade I na kraju ćemo još proučiti dobu I zamoliti Allah da to sve bude hajr Amina Amin, audzubillah, minna šefanur rajim Bismillahirrahmanirrahim اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهبلنا باللدن كرحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم حبب الينا الايمان والاسلام والاحسان وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعالى ربنا أفغى لنا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة بهم عسفونا وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة